69. A Déli sarkról egyenesen szendrénbe utaztam. Karácsony a családdal. A nagy szálló megtelt abban az évben, előzőn lötték a családtagok, ezért egy miniszobát kaptam egy szűk hátsó folyosón a palota személyzetének irodái között. Még sohasem szálltam meg ott korábban. Ritkán tettem be oda a lábom. Ez nem is olyan szokatlan. Nagyi összes rezidenciája, hatalmas, egy egész életbe telne, mire minden zegzugot megnéznék. Tetszett a gondolat, hogy feltérképezetlen területet láthatok, és fedezhetek fel. Elvégre megrögzött csarkutató voltam, de egy kicsit úgy éreztem, hogy nem méltányolnak. Egy kicsit nem szeretnek. Visszaszorítottak a hátországba. Azt mondtam magamnak, hogy ki kell hoznom ebből a legjobbat. Használjam ki ezt az időt arra, hogy megvédjem a sarkon megtalált nyugalmamat. Megtisztult a merev lemezem. Sajnos a családom ekkor fertőződött meg néhány igen ijesztő rosszindulatú szoftverrel. Ez nagy részt a kört cirkulárral, az udvari krónikával volt kapcsolatos, mazzal az éves nyilvántartással, amely a királyi család minden egyes tagja által az előző naptári évben teljesített, Hivatalos elfoglaltságokról készült. Bajós dokumentum. Az év végén, amikor az összes számot összeadták, a sajtó összehasonlításokat végzett. Á, ez itt sokkal elfoglaltabb, mint ez a másik. Á, ez egy lusta disznó. Az udvari krónika ősi dokumentum volt, de az utóbbi időben körkörös kivégző osztaggá változott. Nem megteremtette a versengés érzését, ami a családomban uralkodott, hanem felerősítette, fegyverré változtatta. Bár egyikünk sem beszélt soha közvetlenül az udvari krónikáról, vagy említette név szerint, ez csak még több feszültséget eredményezett a felszín alatt, ami láthatatlanul gyűlt, ahogy közeledett a naptári év utolsó napja. Egyes családtagok megszállottá váltak, Lázasan törekedve arra, hogy minden évben a lehető legtöbb hivatalos megbizatást rögzítsék róluk a krónikában, bármi történjék is, és ez nagyrészt úgy sikerült nekik, hogy olyan dolgokat is felvettek, amik szigorúan véve nem számítottak megbízásnak, olyan nyilvános interakciókat is rögzítettek, amik apróságok voltak, olyan dolgokat, amelyekről Vili és én álmunkba nem gondoltuk volna, hogy felvegyük őket. Ezért lényegében vicc az udvari krónika. Minden önbevallásos alapon történt, minden szubjektív volt. Kilenc magánlátogatás a veteránoknál, segítve a mentális egészségüket. Nullapont. Helikopterrel elrepülni, hogy átvágj egy szalagot egy lófarmon? Győztél. De a fők, amiért az udvari krónika egy vicc, egy átverés, azaz, hogy egyikünk sem önállóan döntött az elvégzendő munka mennyiségéről. Nagyi vagy apu határozta meg, hogy mennyi támogatást, azaz pénzt adnak a munkánkhoz. A pénz döntött el mindent. Vili és az én esetemben apu volt az egyedüli döntéshozó. Ő irányította a pénzügyeinket, mi csak azt tehettük, amire futotta abból a forrásból és költségvetésből, amit tőle kaptunk. Nyilvánosan kritizálni azt, hogy apu mennyit engedett meg nekünk, ez durva méltánytalanság lett volna. Lehet, hogy az is stressz a monarhiával kapcsolatos általános stresszből fakadt. A család érezte a globális változások rezdüléseit, hallotta a kritikusok szólamait, akik szerint a monarchia elavult és költséges. A család ugyanazonokból tűrte, sőt, belenyugodott az udvari krónika ostobaságaiba, amiért elfogadta a sajtó kirohanásait és pusztításait, félelemből. A nyilvánosságtól való félelem irányította, félelem a jövőtől, félelem attól a naptól, amikor a nemzet azt mondja majd, oké, húzzák le a redőnyt. Így aztán, amikor eljött 2013 karácsonyának estéje, tulajdonképpen elégedett volt a hátsó folyosón lévő mikroszobámmal, és a déli sarkról készült fotókat nézegettem az iPademen. Megnéztem a kis kémcsövemet a világ legtisztább levegője. Kicsavartam belőle a parafadugót, és egy lélegzettel kiszippantottam. Ah!